Офіціантка, поставивши їм на стіл по пільничку, щезла. Вона вже вислухала нотації за те, що довго не звертала на них увагу і зволікала з меню. «Брат хотів би крикнути вдруге. Спокійно, спокійно, вона прийде!» Матвій кивнув. Неквапливість сервісу змушувала його судини стискатися. Слизові пересикати, а наднерковиці порскати адреналіном. А це, у свою чергу, приводило до збільшення кількості лейкоцитів у крові і невідомо до чого вело загальний гомеостаз організму. Матвій розумів це і спробував опанувати себе. Хвиля роздратування спала. І Матвію захотілося двох речей з'їсти чогось гострого і трахнути когось твердого, якусь тверду.